Ми назад. Я вже із життям з усіма вами простилася, а воно стихло якось одразу. Раз і тиша. Ну і, слава Богу, зітхнула Настя. Вікна побиті-то пусте. Якби ж то одні вікна. Очі в жінки помокрили. Валєрка каже, піду, подивлюся, що в сусіда, я за ним. Кажу, якщо судилося померти, то згинемо разом. Навпроти будинку також вікна повилітали. Поруч дача. Так там паркан рознесло, а посеред городу вирва від вибуху. Заходимо на подвір'я Петровича, а там півбудинку розвалено. А він, підненький, свекруха заплакала, лежить весь в крові біля входу в погріб. Живий хоч. Дихав, коли ми підійшли, але нас не впізнав, Напевно, больовий шок був. Жінка витерла хусточкою очі. Ногу йому відірвало по коліно, то я ледь не земліла з переляку, а Валерка молодець, не розгубився, якусь мотузку схопив і перетягнув ногу, щоб кров зупинити, викликав швидку, але поки ті доїхали, помер Петрович у мене на очах. Огос! Люди помітили карету швидкої допомоги, прибіли. Кажуть, що і там, і там є поранені. Тож усіх позбирали. Кому на місці допомогли? Кого повезли з собою? А мені довелося самій телефонувати синові Петровичу. Ось такі, Насте, невеселі у нас справи. Я вас більше не пущу на ту дачу, сказала Настя. Хай вона горить синім полум'ям. А я й сама більше туди ні ногою. Сумно промовила жінка. «Усі добре. Прожимемо без неї. Здачі зиску, як з козла молока. Є в селі Город, нам вистачить врожаю з нього». «Вам вистачить?» З відчуженим виразом обличчя промовила свекруха. «Мені вже нічого не потрібно. Що ви маєте на увазі?» «Їду я звідси. Назавжди. Куди?» «Не зможу жити тут після всього, що побачила». «Не треба приймати рішення з опалу», – сказала спокійно Настя. «Зараз ви схвильовані, стривожені, налякані. Усе менеться, ви заспокоїтесь, і все буде добре. Тут ваше житло, сусіди, близькі врешті-решт тут ваша родина. Як ми без вас?» – сміхнулася Настя. «І вам раджу не чекати, поки укропи зрівняють місто з землею, а збирати речі і тікати». Я і Геннадій нікуди не їдемо. Ви знаєте про наше рішення. Поклич Валєру, попросила жінка. Прийшов чоловік, сів поруч з матір'ю, обняв її за плечі. Син, ти не передумав, спитала жінка Валерія. Поки що, мамо, я лишаюся тут він. Я не звільнений з роботи і не маю можливості звільнитися. Моя трудова книжка на роботі в відділі кадрів і я не можу її забрати. Я можу поїхати, а нас виклачуть на роботу. Мене не буде, тож звільнять за прогули. Як я тоді влаштуюсь на роботу? Бідний мій сину, зітхнула свекруха, із таким стражденним виразом обличчя, ніби зараз збиралася померти. Ні дихнути, ні перднути, життя немає і не вийдеш. Подзвони Іванній, «Може, вона поїде зо мною?» «Мамо, я їй щойно телефонував». «І що вона каже?» «На роботу влаштувалась, тож нікуди не поїде». «На роботу?» – в один голос запитали жінки. «А ви вважаєте, що Івана ледащо? промовив незадоволеним голосом Валерій. «Де вона працює? Ким?» – спитала Настя. Сказала, що поки не може розповісти. «То нехай зайде до мене?» – попросила жінка. «Хочу з нею проститися». «Мамо, ви справді кажете так, ніби зібралися от-от померти», – сказала їй Настя. «Вона обіцяла зайти, коли буде час». Чоловік відвів погляд. «Настя, мені потрібні гроші». Звернулася жінка до невістки. «Забирайте, правда, я трохи витратила сьогодні. Ти вважаєш, що мені вистачить тих копійок на все життя? Куди ви зібрались їхати? Поїду до доньки, а там видно буде». Там вистачить на дорогу. — На дорогу? — виразкнула жінка. — Ти мені виділяєш копійки на білет в один кінець? — Мамо, як можна? Усе життя складали гроші купи всією родиною, а мені, виходить, даси лише на дорогу. — Насте, у нас є спільні заощадження, — сказав Валерій, наголосивши на слові «спільні». — Ви маєте на увазі ті гроші, які ми відкладали для купівлі житлогеннику? Так, долари, мовила свекруха, зухвало, відчувши підтримку сина. Але ж ми так багато витратили на лікування, сказала вкрай розгублена Настя. Витратити їх легко, а от зібрати. Ти ні в що не став життя моєї матері, закричав Валерій. А якщо її вб'ють так само, як Петровича? Моє життя нічого не варте, схлипнула свекруха. «Дай мамі грошей на життя!» – наполягав Валерій. «Ви хочете забрати гроші, які ми стільки років збирали?» – ледь чутно спитала Настя. «Не всі», – відповіла жінка. «Ми збирали в трьох, той поділити потрібно на три частини. Мені чужого не треба, своє заберу». Але ж про окреме житло тепер забути? А як Іванна? Її також треба довчити. Взагалі-то ми з чоловіком заробляли більше. Настя розгублено щось говорила, не до кінця усвідомлюючи, що настав час змінити плани, а вона не готова до цього. Потрібно розпрощатися зі світлою мрією, придбати синові житло, на яке накопичували роками, економлячи на всьому, але як наважитися своїми руками віддати мрію. «Не мурчи собі підніс, – наказав чоловік. Неси гроші ділити будемо». Настя повільно пішла до кімнати, дістала з шафи картонну коробку, де лежали новенькі зелені. Принесла, поставила перед жінкою. «Діліть, – сказала тихо. Тепер ти будеш спокійний за маму. Звела на чоловіка великі очі наповнені слізьми, а за дітей совість не мучитиме. Вона пильно подивилася на свекруху, потім спинила погляд на чоловікові. Він не витримав її пронизливого погляду і опустив очі. Розділ 47. Син і чоловік провели жінку до автовокзалу, посадили в автобус і повернулися додому. Настя попрощалася зі свекрухою вдома, намагалася натримати в собі зла, Відпустити його разом із жінкою, з якою прожила під одним дахом не один рік Бувало всяк, як і в кожній родині І дріб'язкові сварки, про які швидко всі забували І непорозуміння, які намагалися владнати всі гуртом У них була родина, яка щоранку і щовечора збиралася На тісній шестиметровій кухні за одним столом і всім вистачало місця, їжі і доброти. Усе було, але війна зруйнувала. Одним розмахом пера перекреслила всі родинні цінності. Свекруха, як разом з ними мріяла про купівлю хоча б найменшої, найдешевшої квартири для онука, без вагань забрала разом з грошима частину того житла. І хоч як Настя намагалася... Відволікати свої думки від цієї події, вони знову настирливо лізли в голову. Можливо, тому що вона не змогла одразу позбутися образи на жінку, яку називала матір'ю. Прощання вийшло сухим, обійми слабкими, а усмішки натягнутими. Настя не розуміла, чому потрібно тікати з міста, з нагрітого роками місце у безвість де також чути вибухи її постріли. Невже свекруха не зрозуміла, що містом незабаром звільнять і знову настане спокій? Чи приживеться вона на новому місці? Можливо, повернеться, коли тут настане спокій. Валерій повернувся додому сам не свій. На питання дружини лише кинув, що дуже хвилюється за матір. Настя промовчала, але на язиці так і крутилася. «Тепер ти розумієш мої переживання за маму?» Від неї знову вже довгенько не було жодної звістки. Коли мама телефонувала, то хотілося дізнатися, де вона, щоб поїхати і забрати. А коли довго не було дзвінків, то ладна була лише почути її голос. Принаймні так була впевненість, що мама жива. «Хлопці!» – Настя звернулася до своїх чоловіків – може частин речі матері